Перша книга Самуїла. Розділ 27. І сказав Давид сам до себе. Одного дня таки попадусь в руки Саула. Тому нічого кращого не застається мені, як тільки втекти в Філістимлянську землю. Тоді Саул покине мене шукати далі по всій ізраїльській країні. І я врятуюсь від його руки. Зібрав з Давид і перейшов він і шістсот чоловік, що були з ним, до Ахіша, сина Муаха, царя Гату. І пробував Давид із своїми людьми в Гаті, в Ахіша, кожний за своєю родиною. Давид з обома своїми жінками, Ахіноамою з Єзраела і Авігайлою. Вдовою Понавалі, з Кармелю. Коли ж Саула повідомили, що Давид утік у гат, він перестав розшукувати його далі. Давид сказав до Ахіша, «Коли я знайшов ласку в тебе, прошу, хай мені дадуть місце в якомусь із містечок краю, де б я міг пробувати». Чого б слуга твій мав сидіти в царському місті, коло тебе? І дав йому Ахіш того ж самого дня Ціклаг. Тому Ціклаг зостався і по цей день при царях Юди. Час побуту Давида в Філистимлянському краї був рік і чотири місяці. Давид виходив за своїми людьми і нападав на Гешуріїв, Гірзіїв і Амаликітян. Вони бо жили в тій землі, що йде від Теламу аж до самого Шуру і аж до Єгипетського краю. Давид громив край той, не заставляв живими ні чоловіка, ні жінки, брав лише овець, скот, ослів, верблюдів та одежу і повертався і приходив до Ахіша. І коли Ахіш питав його... На кого ви сьогодні нападали? Давид казав, на Негев-Юдейський, або на Негев-Єрахмаельський, або на Негев-Кенійський. Ні чоловіка, ані жінки не лишав Давид живими і не приводив їх у гад, бо думав собі, щоб вони, бува, казав він, не свідчили проти нас. Он, як мовляв, чинив Давид. Ось так він чинив увесь час, як пробував в Україні філистимлян, і довіряв Ахіш Давидові, кажучи, Він зробився зовсім ненависним своєму народові Ізраїля, і тому буде моїм рабом до віку.